trebuie să merg, să mergem toți băieții la scăldat La ceasul ăsta? Mare cum e? Mai liniștită-i ca oricând Civântul? Sofia, s ascuns pe undeva, că nicio adiere nu se simte Așa să fie Așa e, crede-mă, de atfel, Bine, bine, bine, du-te, du-te, du-te să vezi de o un val din senin Sunt fără grijă te tragi la țări cu cea mai mare grabă, ai înțeles? Am fugit. frumos ca niciodată. Da. Sunt meșter bun. Doar atât? Ești cam zvârcit cu lauda. Nu înțeleg. N-am spus destul? pre puțin. Ascultă. Într-adevăr. Meșterul cântăreț. Poate bucura doar auzul celui care-l ascultă. Cântecul acesta însă îți încântă inima. Inima? E, ești tânăr încă, mult prea tânăr. Tu nu cunoști decât adâncul întunecat al mării. Mă înșel cumva, ori deslușesc o părere de rău? Nu te înșeli. Fără asta este o slăbiciune a oamenilor, nevretnică de noi, cei tari și veșnici. Și uneori atât de treștiu. Ah, ascultă, ce minunație e. Maria ta. spune ce te oprit. Câte corări scufundate îmi ai dăruiți astăzi? Tocmai asta e că... Ce vrei să zici? Vârtej, viteazul. S-a lenevit cumva și n-a mai prins pe nimeni în capcană? Doar un copil. Un copil? De când n am mai văzut un pui de om pe aici? O steneală fără rost. Cu ce te poți alege de pe urma unuia ca el? Avea Niscaiva Giuvaere asupra-i? Doar ochii lui strălucitori. Asta numește avere? Cine știe? Stăpâne, iartă-mă, dar mi se pare cântecul de Adinaur. Adevărat, mi-a răscolit o amintire. Nu dați copilul morții. Așa vom face. Și aduceți-l aici de grabă. Măria ta. Căscut. Când v-am ziceai că altă slăbiciune a oamenilor este mila. Așa e. Dar acum, cu porunca ce-am dat-o, n-am dovedit milostivire. Nu înțeleg. Poate că am fost mai hrăpăreți ca alte ori când vă ceream mărgăritare, aur sau... Stăpâne! Iată-l! Ce spune? Ce spune atâția alții când pătimesc la fel? Frica! Îl îndeamnă să cuvinte fără rost Cam așa, dar în curând nici vorbă se va potoli Mamă, ajutor, ce pot să însemne toate acestea? Vorbe, vorbe și atâta tot Duceți-l în odaia cea de sticlă Și cântăreții? Să fie răspătiți pentru o steneală Prea bine Și mâine în zori să vină iar Nici o lumină adânc negurat al nopții nu străbate. La ceasul ăsta, de obicei, mergeam să bucur ochii cu strălucirea podoabelor de aur și de neștemate De obicei. Dar iată, astăzi, asemenea comori nu mă mai cheamă. Minunea, să le-o cercetez. Aș vrea să și să visez. Mâine parcă îi văd și parcă și pe slujitori, schimbând nedumeriri, căznindu-se să mă trezească pe mine, care n-am închis un ochi de mii și mii de ani. He, nefericiții nu vor ști nici când să prețuiască minunăția unui vis pe o clipă. Maria sa s-ar supărat. Maria sa? Ce vorba e asta? Cum să spun, e cea mai potrivită de vreme ce te afli într-un palat al împăratului acestei mări. Al împăratului? Întocmai. Acum, înțeleg, e El vrăjitorul oamenilor mai spetită spre curieri. De ce voiește să mă piardă? Te piardă? Din potrivă. Te vrea în prajma lui. Mi-a dat porunca chiar nimic să nu fițească. Vreau acasă! Acasă? Nu -mi înțeleg ce spun. La mine, pe pământ, acasă, lângă mamă și Când ai aici comori fără de seamă, nu privește în jur. Nu-mi trebuie nimic, nimic din toate astea. Nu-mi trebuie nimic, nimic din toate astea. Nu strâns, duceți în odaia de argini! Dați-vă! duceți -l! Nevrednicul, cum răspătește mărinimia împăratului, se cade să nu înștiințez câte de grabă. ce Doarme. Doarme ca orice muritor. E nemaipomenit. Sfârșitul lumii Ce s-a întâmplat? Da, privește. Doarme? Da. Este cu putință? După cum vezi de s istoria asta în palat? Știu că ar avea curtenice să băsmuiască. Să închidem ușile, să stăm departe. E prea târziu. Supus ne închinăm Măriei tale. Rămâneți locului. Cine sunteți decuțazați aici, să vă Lăutele pe care în mâini le ținem. Ah, sunt cântăreții de aseară. seară. Tocmai. Și împăratul ne-a poruncit ca astăzi iară să venim. A fost o neînțelegere, se vede. Plecați acum. Vă vom chema la timpul potrivit. E de mirare. La ceasul ăsta doar. Plecați, vă spun. Prea bine. Vom aștepta supuș porunca. De fel, doar în a chemat. Am auzit cu toții. Și acum, ce zici, stauoste. Mă minune și eu. Dar eu, pentru o altfel de pricină. Adică. De vorbiți încet. Închipuieți-vă. Maria sa dormea. Dormea băiatul. Vrăjitorul dormea. Tocmai cum vă spun. Ha? Și asta mai ales îmi pare de mirare. Un om să doarmă înțeleg, dar el. Mă bate un gând. Hai, spune-l. Nu-i oare cântecul de vină? Cântecul pe care aseară l-am cântat? Ah, înclin să cred. Și dacă el, puterea lui, n-ar fi bine să o folosim cu cel din primul Adică pentru noi? Firește! Ah. Slăbind vechea paznicilor, să ne întoarcem acasă da, pe pământ. Da, da, da, da, da, Încercare se cuvine, dar acum nicio vorbă despre asta. Taina să rămână taină. Dezvăluită puterile și-ar pierde, copilul prin prins seară în capcană, Cât suferă sărmanul de parte de lui, și singur și copilul. Cutează totul să se împotrivească celor care îl țin închis, asta e bine, înseamnă că, decât vârsta, inima e cu mult mai mare. Maria ta, stăpâne Ei bine, eu sunt Ce vă minunați de parcă mă vedeți întâia oară Nici nu știu dacă trebuie să-ți spunem Și totuși... Spune-ți odată că de nu... Stăpâne În adânc un tunecat al mării vazverilor Maria ta. Și pradă peștilor cu zeci de dinți vă dau E bine, adineaure abia câteva clipe de-au trecut Noi te-am aflat dormind Dormind? Și eu sunt martorul acestei întâmplări, fără de seamă. Dar nimeni altul nu mai știe de vraja ce s-a asupra ta. Vraja, spui? Pe naiba, Puterea cui se poate măsura cu a mea? Dormeam? Ei bine, eu am văzut așa. Maria, da. da? eu. Din prea puțina fericire a muritorilor de rând, am vrut să gust un strop de fericire. Să dorm câteva clipe, să visezi. Nu mă mira. Dar asta nu are niciun fel de însemnătate. Acum sunt iarăși cel care am fost. Să vină bucătarul, să vină pipnicerul, craiul vrteli, să vină și să-mi spună câte corăvi a tras către adâncuri, câți oameni morți i-a dat pradă și mai ales. Ce bogății de aur și de nestemate în visterie astăzi mi-au adus! Să vină bucătarul! Să vină bucătarul! Să vină picnicerul! Să, să vină Craiul vârtești să vină! Craiul să vină! bucate sastea! astea cate pentru o masă împărătească? Mărieta! a în cea mai adâncă! Iertare, mărieta! Acesta-i vinul plin de arome pe care atât l-ai lăudat? Ia păcioară! Apă într-un pocal de aur! Să vină gâdele! Câte corăbiți cufundate? Doar una. Una spui? Dar plină de mărgăritare! Până seară, zece asemeni să-mi aduci! În sfârșit, oh. în sfârșit, ce-a revenit? Împăratul nostru ah. cel cel lacom de avere Am tras o spaimă știi când l-am văzut Milostivindu-se de un copil Și eu atunci când l-am găsit dormit Vrașă dacă a fost s-a destrămat Mărță până Uneltiți? În cu voi nimeni nu mă pot încrede Nu ce singuri pot ajunge câteodată împărații Bogați, puternici și atât de singuri. Ah, dar stai, de-aseară am parcă un oaspe, Un musafir mărunt, un pui de om. Cei i drept ajuns aici, fără de voie? Oricum, de voie, de nevoie, La masa mea îmi poate sta alături. Maria ta. Copilul s-a trezit. Mai bine de un ceas Să vină, că l până la mine Ca să-l înduplec, să rămână cu ce să-l uluiesc Cu ce să-l ispitesc, să uite de tărâmul pe care a crescut De care legat, dacă îl ține, abia un fir de amintire Stăpâne Apropie-te, copile Mi-e frică, cine ești? Nu ți s-a spus? Și nu se vede? E Maria sa împăratul. Ce vrea cu mine? Astăzi, de pildă, aș vrea la masa asta să-mi ții tovărășie. Da, Dar nu mi-e foame. A, privește numai la câte sunt aici în fața ta, la câte bunătăți și poame. Chiar prea multe. Mere, piersici, rodi din cele mai învietoare. Ea spune, care din ele îți fac cu ochiul? Niciunele. E cu asta? Nu-mi prea vine a crede Îmi plac acelea numai pe care singur din copac mi le coleg <hânt> Ai tu atâția pomi în preajma casei? ce drept, am numai unul Un corcoduș, <hânt> dam mi de ajuns Un corcoduș? <hânt> Un copăcel cu rod sărac Poate să-ți placă el mai mult decât atâtea poame care-ți De bună seamă, nu preții că îmi place zecit, fiindcă e al meu... Și dincă în fața casei mele crește Casa ta, din câte știu, mai strântă-i chiar decât această încăpere Dar e casa mea, acolo stau, cu mama, cu tata, cu sora mea cea mică Ce zici de cupa asta de argint? frumoasă e nu zic ba e, Și perlele acestea? E... Și mărgeanu, inelele și salvele toate ți le-aș da Și multe altele pe lângă ele În preajma mea să stai mereu Și mama, tata, sora mea mai mică. Mai mult ca toate bogățiile acestea prețuiesc Neîndoielnic, mă și mir Un împărat să nu priceapă un lucru atât de simplu Maria ta nu știe ce vorbește Și e din calea afară de semeț Socot că nu se calmează. Eu hotărăsc aici Tăcere. cere nu mi-am pierdut încă îndeajdea. Spune, copile, când te îți place? Oh, De atâtea ori pe serate, cum cânte mama, m-a Am înțeles. Sta să vină cântăreții, lăutele să le auzim. Da, să știi ceva. Ce anume? Dacă nu o să-mi placă, eu o să-ți spun că nu și gata. Prilejul să a se pare. Mai curând decât credeam. Așa e, într-adevăr, la semnul meu. Să nu uitați copilul. Meșterai cântecului, vă ascult, ori mai bine zis, vă ascultăm. Măria ta? Yeah. Chiar frumoasă, până acum. Mai mult decât frumoasă. Turburător răsună azi lăutele. Mamă, dragă mamă, de ce nu ești aici să le asculți? Mamă, mai bine că nu ești. De ce mai bine? Ce mulțumire îți poate aduce un cântec dacă l-auzi în temniță, închis. Cât de ciudate sunt ori judecățile oamenilor! Un corcotuș poate fi mai drag decât toate poamele pământului, o casă oarecare decât un palat, mama, tata, mai de preț decât toate comorile lumii. Și dacă totuși ei gândesc mai bine, și eu sunt cel care greșește. De unde toate astea câte-mi prin cap. Să fie iarăși cântecul de vină? Sigur, el De ce! cere! Ce zără asta? Tot planul nostru de a scăpa de aici? Nu e. Degeaba am nădejduit. De ce? De ce i-ai oprit? au frumos. Chiar prea frumos. străduiau atât. De ce? Fiindcă am înțeles și eu, oricât de greu pricepe-n deopști Că străduința lor ascunde un tâlc Să-ți bucure pentru un ceas, auzi? să -mi tulbure mintea Să-ți inima să moleșească puterea, puterea de a face răul Câte vreme binele nu poți să-l... Al... doar dacă ai spune... Destul am s -o rostesc, Dar dintr-o altă pricină decât socoți Plecați! Maria ta, stăpâne... Un slujitor o să vă ducă la țărmul pietros pe care îl toți visați Maria ta, îți mulțumesc și pentru toți ai mei și pentru mine. Și eu, deși mărturisesc, nu-ți prea înțeleg mărinimia neașteptată. E limpede cu toate acestea. Până azi am socotit că sunt cel mai bogat și mai puternic împărat. Dar azi chiar tu mi-ai spus, Voi, oamenii, aveți un pom în floare, O mamă și un tată ce vă așteaptă o casă pe care eu, cu toate averile din visteria mea, nu voi putea vreodată să le cumpăr. Precați, nu pot îngădui în preajma mea pe alții mai bogați ca mine. Și pare că se trezește mama da, mama Mamă, știi? Eu, dragul, știu. Era cât de cei să te pierd. Te-au scăpat băieții de la nec. Și de-aseară te tot lupți să-ți vii în fire. Da, dar au fost chiar în adânc, la fărășitorul apelor. Nu mai spun. spune. clide Și ce minunății zici că ai văzut acolo? Împăratul e mai sărac chiar decât noi Bietul de ei Da, -are nici măcar un corcoduș Nici casă cu cerdac Nici mamă ca mea Închipuiește-ți Dragul, meu, dragul meu. <laughs>